que eh, teníem Rosa i, i Gerard. I som dos dels membres de la grup de Shambhala que venim des d'aquest any, a la veritat, aquí al centre de Naranya. El nostre grup es diu Shambhala. Després ho expliquem molt greument on ve això. I... Bueno, hi havia... el Marc ens va dir que hi havia això, que si volien participar una oportunitat per donar-vos a conèixer, per explicar-vos el que fem, per conèixer l'altra gent que venim aquí al centre i, i per fer una instrucció de l'administració. No? Doncs, abans de fer-vos una instrucció, que potser és la, la principal activitat que voleu oferir, per rebre aquesta idea d'explicar-vos un nivell en què fem, per, per què ho fem i com ho fem. No? Bàcticament el que hi ha al final, voltant qual de a voltes tota l'administració és la meditació. Hi ha la meditació d'aixalta. Aleshores... Eh, bé, tenim els jocs aquí. I l'intenció del grup és eh, oferir la meditació de la manera oberta, de a tothom. Creiem que és una bona eina. La gent que en formem part hem, hem vist que és una cosa que ens serveix, no? Que estem abans d'haver pogut trobar en el moment i per la mateixa doncs, volem volem oferir-la no? i és la, la intenció del, del, del grup, no? la, la, la ens amoure a, a fer un grup de validació. Perquè volem que sigui una cosa accessible a tothom, la gent que en formem part, diguéssim, eh, i treballem, som d'una manera voluntària. La manera que el que vulgui vi de trobar és, eh, és una vida que vulgui que és la, la intenció última, no? que és poder fer la meditació de manera molt propera i qui la vulgui provar. No? Els que som, els que fem per som, som meditadors que han anat a parar a xambar per, des de diferents dies. Alguns vam separar directament a la mitació de xambar, d'altres hem anat a les disciplines i hem vingut a... i especialment els doncs, radars per, per aquesta obertura, aquesta, fet que psicològic ja està i senzill, no? El que per és millorar el benestar personal, però immediatament després preses doncs, el de l'entorn més immediat i i el de i l'associació en general, i és una mica un objectiu que deixem. No? Som són bastants grups, és una és una organització que està repartida pel món, Després, com us explicava una mica com, com va arribar a Occident, però és una, una organització que està, té, em sembla que porta 400 centres repartits per tot el món, especialment a, a especialment a Occident. I el nostre és un grup que té una història d'uns 7-8 anys, més o menys, que hem de seguir com a forma. tot això, va a engegar a l'Occident a final dels anys 60 i es va establir d'una manera més uh, sòlida a partir de 70s i fins als 80s. No? La, la persona que va portar la perita de Shambhala o, o que va fundar com, aquesta organització diguem, és un xoc i un grup a Rubin no sé si n'heu sentit mai a parlar. és... Uh, que és un lama tibetà que va haver de deixar el Tibet a la vegada que l'Anailama. No? És a dir, aquest sentit molt semblant, perquè tots dos al voltant de l'any 52, 59 o menys de, de traspassar a l'Himalaya, abandonar al Tibet i escapir-se a la línia Aleshores, en Trompa, que principi era un, un abat, del pivet, que es podia haver quedat fent les seves funcions a l'exili a la Índia, va poder anar a l'Occident a estudiar religió per Regió I quan cop va anar a la terra. I quan va arribar allà bueno, va veure l'abisme que hi havia entre l'Occident i allà d'Urma i i va començar a veure que potser el la seva funció de servei de la ciutat passava per deixar el que estava fent a l'Orient instal·lar i instal·lar-se a l'Occident i ensenyar-los la meditació. Es va estar, bé, bueno, així un sí. llibre de detalls, de curiositats. El 67 a a 69, hàbits, i l'Escòsia, el 69 deixeu els i hi haguéssim passat durant dos o tres anys n'haig de mi i el 69 no decideix, efectivament, quedar-se a l'Occident i muntar eh, un centre de veïnació. Va començar a Escòcia, abans de juny, també va montar més centres. Ha, la seva dèria era eh, oferir diguésim que considerem més bàsica per estar bé un, bé o un mateix, i, i poder traspassar l'entorn, que és la veïnació. No? Nosaltres, en trompa, cap a finals dels 70 ja, al cap de potser, potser, potser va a Occident, va estar pensant, eh, va establir un, un mètode d'ensenyament de la meditació que, que és el que és, és l'ensenyament, les ensenyances de Shambhal, el recantatge de Shambhal. I són, i no van ser així, però han acabat cinc, cinc caps de setmana en els s'explica, diguéssim, amb, amb un, unes, o podríem unes per etapes, amb subtileses cada vegada, informació que es va sumant a l'anterior curs, durant cinc cursos, tot el que és l'essència de la meditació i, i el que comporta no només la meditació per un mateix, sinó cap a l'exterior. Abans el Marc també ha parlat de, dels ascetes, no? de que és molt fàcil, no, no és molt fàcil. Ah per una manera de fer-ho és retirar-se i, i, i abadir-se de, de la realitat i amb Shambhala una cosa molt important, potser és una de les premises principals, no? és el fet de que, de que està bé treballar el mateix però ha de ser en el món real que és el partit, Això lliga amb el nom que li va, que li va posar, volia ser que Shambhala, comento això molt ràpid. El tema de la meditació, clar, eh, si la meditació ve d'Orient, està molt lligada al budisme, a la tradició religiosa de Orient, i el que va fer va ser com destilar de tot el que hi havia res, només la, la meditació. No? D'aquesta manera, que volia fer era a l'Occident sense cap tipus de comutació religiosa, no? perquè tothom eh, si pogués sentia fi, no? que a vegades tenia la sensació que, no que per prejudicis, però però ens passa no? de, de quina disciplina on doncs, fa ajuda o, o ens costa més entrar-hi hi veiem una comunicació religiosa bratera, o una sèrie de creences que, no que no volem viure el que pretenia simplement oferir l'eina de la meditació com a manera de treball personal i, i de millor que va fer aquests incursos. De fet, va fer moltíssimes coses, això no cal entrar en, en detalls del que va ser però des que va fer l'Occident no de la Parada fer centres de meditació, o sigui, un dels primers centres pròpiament de meditació d'Occident, és el que va fer l'Escòcia, va crear també universitats budistes, que no sé si és de les poques que ja també ara mateix a l'Occident, i, I actualment, tots doncs, aquests cursos, normalment el que venim a fer aquí, s'entraeix a la veïtació i a la mesura del cursicle, doncs, mirar organitzar ja aquests cinc cursos inicials no? perquè qui pugui, doncs, el 20 de gust els pugui fer. No? Són dues coses que es complementen molt. Hi ha gent que veiem ja, no només aquí que nosaltres, sinó no, nosaltres, si no els altres, si no als cursos, no? doncs és una cosa que, que sempre recomanem, perquè perquè és un molt bon complement de l'ambicació personal que tu visc aquí. Que senyor avui i ara mateix el, un dels fills és el seguidor del llinatge, segueix amb la mateixa intenció, però aquesta que és fent ara és intensificar molt més aquesta intenció que el món acaba de votar amb el desanig, cau, prometons una mica intentar-lo per no? I com sempre, la amb la qual creiem és tot aconseguir això de la meditació, no? De casos que han si més, s'identifica molt la, la relació de la meditació amb, amb la societat, amb el dia a dia, no està present no? no en la molt molt en Clar, el no, sudiera. Ananda Shimbala, que més de us deia que podrí escoltar. Shimbala a part de ser una una atracció de, bueno, de la, no natura. És el nom, no? nom d'un d'un regne, d'un regne ecològic de del Tibet, l'Himalaya, de Himalaya, del Tibet. Seria però dir, que és un equivalent al, al Camelot d'Europa, de, diguéssim, no? On se'n va veure un regne on representa que eh, la ciutat vivia en harmonia, amb respecte, tothom tenia un, un paper en aquella societat. Hi havia jerarquies, perquè us eh, doncs ho explico com, com es va crear el regne, no? però, hi havia jerarquies però no per això hi havia tenia per què haver-hi desigualtat, era un, un, un, un, un regne pròsper, diguéssim. No? I com sigui arribant aquí, doncs, diu la llegenda que el rei, doncs el rei Arao va sentir parlar de les ensenyances del, del Buda i va voler-hi una beba, no? però els darrers diguéssim que tota la gent que es volia dedicar al creixement personal espiritual tendien a abandonar el seu paper en el món, i aquest rei va anar a al Buda jo m'interessa en tot això que m'han dit que dic, i vull que m'ensenyis, però jo tinc unes obligacions, un soc rei i un regne, i, i els està en allà, diguéssim. Al altres, diu que a algú li va donar les ensenyances com particulars, menys, que se'ls se pren el regne, i doncs, com una llegenda bonica, doncs, el regne va funcionar molt bé, des de crear el que en dia en una ciutat il·luminat, no? que és el que ens en dia dos no t'enten tenir aquí, no? D'aquí, però no, no? Diguéssim, que en Bala, el, el, el grup és una altra banda de comunicació doncs, crear aquest, aquesta societat, doncs, doncs com el millor fer més. Bueno, així com... Potser ja... Fiscament ja s'ha anat lluny, no? Diguéssim, però... A la, a, al Tibet sempre hi ha hagut una tradició no? de, de, de veure que l'aquina a vegades no com a algo exterior això, a vegades, és una, una, una mica, no? sinó com una, un espai intern, no? un, un lloc on una manera d'estar despert una, una manera d'estar en el món, no? que és potenciar entre tots nosaltres no? xambar, tots tenim aquesta capacitat d'aixampar no? i això és una de les coses que es es potència molt al al grup de conversació de la empresa de societat. La premissa que va a formar que és descobrir aquesta zona, llriam, eh? és un concepte de centralització, no? una base de és aquest potencial de que tots de les gens podem arribar eh, que, en essència naixença de tots som bons o està bé com un som o d'un potencial, eh, diguésim, no. Per fer això, per fer això s'ha de, de deixar de a dintre, no? o, diguésim, no, és en una jornada el concepte de la guerrei, és com persona una persona amb un coratge, però no per agafar una arma, sinó per atègir-se per exemple, ha passat un temps de ser qui és no? i de, de treballar-se i estar en un actiu com un doncs, responsable o compromesa amb la societat no? i l'eina per fer tot això no sé si la meditació i, i les, les ensenyances això va no? així com una mica resumit d'això és el que som ah, i aleshores, Diguéssim, aquí hi ha alguns que podem fer una mica d'instrucció de meditació. Quan es fan cursos doncs, també, també hi ha gent que és molt preparada. També són de meditació, professors que fan xerrades. Però l'explicació més bàsica del que és la meditació, perquè hi ha moltes maneres de fer-ne la meditació. Us la fa la, la Rosa, no? que és una... Una instrucció que és la, la més bàsica, que, que sempre utilitzarem o donem la de qui vol vindrà eh, a meditar amb nosaltres -nos i tindrem una instrucció Así com molt, molt, molt, molt, molt tu, no de dir. Et passo la paraula. Mm. A mi sentia... fa sentir els oritzes al estruc va molt simple, però una cosa que molt curiosa jo m'he donat conta és que al font va reincidir de, de dinim que és local o una tradició espanyola rural, però ells també venen del garraillant, que és cants mantras i tal. I el que fa és treure tot això i una al simple, que és el que tothom fem en el yoga quan està no? que és connectar amb la respiració. És clar, quan tu t'has de preparar la instrucció de meditació, dius que els explicaré si és el que fem tots, no? normalment, fins i tot escoltant música, el que fem més, posar l'atenció en un miró, que és escoltar, i cada vegada que se'ns ven tornem no? a, a tornar a escoltar la música que ens atrau. L'únic que s'ha matat és la tradició ancestral oriental, es calcula que entre 2.500 i 3.000 anys que es fa després es devien inventar el de Buda com tots els humans ja hem inventat alguna història no? però el que sí que és veritat és que és una tecna innata que quan la, la utilitzem l'únic que fa és, és connectar-te en algun estat que tenim dins tots i que diu, es diu il·luminar perquè és un llangàs Per tant, el que us explicaré és una cosa tan simple que ja coneixeu, però que tornem a recordar moltes vegades. I és que per meditar normalment es fa sentar d'aquesta manera, però no em fortirà. Però bueno, la gent que comença a tenir problemes també es pot fer en una cadira. Mai es creuen els, pe... els cames si estàs sentat en una cadira, però si estàs en un poixi, sí. Hi ha tres coses molt importants per sentir-se bé a l'hora de meditar i és el cos, la respiració i la ment, són tres puntals importants. Per tant, primer sobretot és sentir-se bé, sentar, per tant si estàs de molt a molt en mous molt, si no la postura la busques i sobretot sentir-se que on està bé, ben sentat. les càmeres relaxades Deixent La postura dels braços se'n moltes, nosaltres la nostra és posar-la sobre la cama i trobar que no et fa anar ni massa endavant ni massa enrere et fa sentir que el cos està recte Després hem de trobar aquell mètode que fem servir tots que és una llaranja que alguns està estirant per poder posar la columna B sobre tot sentit que estem rectes quequ que podem moure'ns, que no ens caiem. Després col·loquem la mirada a un metro i mig. Nosaltres ho fem amb els ulls oberts i ja amb la carença ferma de que hem d'estar la realitat i una manera d'estar la realitat en tots els sentits és veure l'entorn, a més a més, tancar els ulls facilita que la ment se'n vagi molt més, facilita la som i, i la mandra. Per tant, anem amb els obstacles i el que fem és estar amb els ulls oberts. La boca també la deixem relaxada. Si us sentiu còmodes, poseu la llengua al paladar. i una no sap quan, quan el cos està bé. En aquest moment podem anar a la respiració. S'ha matar sempre viu el punt de la tensió és la respiració. Només hem d'anar a veure com entra i surt a l'aire. Inspirem. Inspirem. és observar? I en aquest moment, El nostre ment començarà a fer el que sempre fa, que és gestionar pensaments, sensacions, emocions. En un temps, heu de dir pensaments, i tornar a veure com entra l'àrea, com surt. que els pensaments no són ni bons ni dolents, per tant, no els jutjarem. Que estàs matant algú, pensament. Que estàs creient que estimes, pensament. Que fas la llista de la compra, pensament. Que no estàs ben sentada, et mous, i pensament. al permanent. Nosaltres quan meditem el que fem és 20 minuts sentats fent aquesta tècnica i ja, normalment, aquesta és la pauta, fem meditació caminant. Per què ho fem això? Perquè la nostra cosa aguanta millor, més hores de meditació i també quan caminem posem l'atenció en un moment perquè també ens ajuda a la nostra vida quotidiana us puguem explicar la meva experiència la rento plats i medito mentre rento plats faig i medito i és gràcies a la tècnica de caminar que he anat aprenent a posar atenció en el que faig i, i no fem 20 minuts, minuts i com ara els dijous fem dues hores en aquesta tècnica que és el samadar després els cursos ens porten a la ens porten a altres coses però aquesta és la bàsica que és el que nosaltres podem morir. Que us ha que sentiu, que... I també ho pugem en grup, tot això. Us ha hagut alguna pregunta o una curiositat? Podem intentar donar-se No sé si ho dir, però dit, com un aconsellable i beneficiós per a per la persona que medita és que això que em fet ara, 20 minuts cada dia i el moment que vulgui cadascú no sé si ho vulguis no, no, és recomanable el Sàquion que és, ara sempre està dient mínim 10 minuts cada dia convertir això en, una, en un hàbit en una disciplina perquè a més a més ell, el Sàquion és un home interessant que es va fer gener i va associar un llibre va associar la ment amb el desbocat, no? Normalment no? la meditació és com anem controlant la ment, no? com ens fusionem amb ella i anem... I això és a través de la disciplina diària. És veritat que és molt important. Però bé, aquí no ha començat provant-ho com sigui, no? Això de trobar-ho dies, per mi ha estat molt difícil al començament. Una cosa sí que té xambada és que hi ha flexibilitat de tota manera. Sí. És a dir, si... no, passa mai no, passa no passa res si tos bé, no passa res si no fas. Sempre, sempre amb, amb, a posar aquesta enabilitat, eh, que, que es porten al punt que està i, i tenir la disposició a, a fer el que té, de manera llumell, no? Però sí que sempre és recomanable Sempre es diu, jo, de minuts cada dia, que un cop a la setmana perd un de hores. Sempre dient, això de la metgega no, per què? No, és com, bueno, diguem que quan estàs centrat en la respiració i que és així perquè és personalment em fixo en el moment del diatrèctum estàs en el present o estàs tocant o molt a prop d'aquell concepte que tenim a de la base de sensates o aquesta, aquesta mena de, de lloc de pau eh, que tots portem a dins que tots tenim no? No, com va experimentant, millor saber que alguna cosa existeix perquè ho estàs experimentant a tot, haguéssim molta confiança en l'activitat de res. Si no, quan tens una altra situació, una altra emocional, tu saps que tens un record literatiu en el que s'està millor de la situació en què estàs. Això és per un cantó. I per l'altre, aquest exercici constant d'identificar el pensament que deia la Rosa i quan el veus és igual, de quin color és, senyor, és el tipus de pensament i tornes a la respiració el que estàs fent de és desidentificar-te una mica del que estàs pensant. No? És una tendència eh, a creure'ns que som el que pensem. Que així, no? De fet, a base d'haver de detectat pensaments de que tens pensaments contradictors. Per exemple, a vegades tant, en quin d'ells has d'identificar, potser en cap. No? Què ha passat quan estàs humanitats? Què ha passat coses? T'ensenyem. No, no. ah, això és com muscular. Eh? És com, en els demà esclavien el que passa és muscular entrenar aquesta capacitat de, de veure la diferència entre quan s'apentuen els pensaments, per tant no estàs molt present, i quan sé com estar, veure aquesta diferència, eh, que d'aquesta diferència perquè pensava alguna manera és que seria ni era impossible durar, no? O que fos relantitzar, empresar automònica, o parar para para una tijada. És ja pensar no és possible, no? Perquè sí que fer a donar tanta que un metre que dones és de donar sota La L'intenció era una mica que es pogués eh, trobar i, i jo ara realment de cap cop no para mai. Jo estic un moment, para, no, moment ja, para, quan estàs al centre, primer una, una qualitat de vida. Sí. És una cosa que et dona una qualitat. Sí. Que si no l'has no trobat no ho saps, no ho sé. Sí. Sí. Jo hi ho he fet com tothom treballa a la meva. És tocar què es qualitat, no? sí, hi ha un petit punt, que sí que aconsegueix no? Sí. No ho Ah, ah. Eh, eh, eh, eh. No sé si cal matitzar, però eh, el tema de la meditació Samatha, és eh, Samatha Vipassana. La, samadha, la meditació Samatha és la pre-budista. El Buda el Saquemuni, va donar la tècnica de Vipassana, i el que nosaltres és Samatha Vipassana. Que la Samatha de Yogis és diferent, és una, és una meditació més concentrativa, més de, de, de, de llanes, que em de concentració, i profundeixen en la concentració. En canvi, s'ha matat passa ens manté sempre molt desperts, molt actius. Prostament saps què passa al teu entorn i, en el fons, és el que fem al coixí i després, amb la societat, és el que estem fent, també. Adonar-nos-en sempre del que passa al nostre entorn no? i saber estar. Per això em diem s'ha matat i passa -ne. perquè? les etiquetes d'Occident és important. I dient, no, és que fem... A mi una vegada vaig dir, faig meditació sàmata, i un mestre em va dir, oh, doncs el sàmata no farà res. Dic. Ah, O oh, no sé, jo les vaig tornar el tema. Perquè dic, home, si passo meditant hores i no faré ni rigolló, i em va dir, no, no, és sàmata vipassana, que és diferent. Vull dir, és vipassana, la que dona aquesta visió profunda, la que et dona la comprensió i entens. Entens la societat, entens les persones, entens el teu... T'entens a tu mateix, no? També passa cosa, que per, per abreviar No ho no he, no he fet per abreviar, jo penso que instrucció que donem els dies és sama tant més, és aquesta primera instrucció, jo he parlat d'instrucció en altres coses, la nostra ment ens va haver passat que és aquest espai, però és esclar, no ho no he fet amb consciència, eh? Eh? perquè quan m'ho he preparat una miqueta, he fet aquesta... Eh, per perquè en, a mi s'hi veuen, un parlin per xer, es va fer molt amic en Suzuki, que feia... Meditació... A la gent, molt simple, on els japonesos amb sàmat és molt fonamental més que pels tibetans i per, a, per a tant ell va agafar aquest concepte tan simple és el que diu la Mercè de fet, una cosa que m'ha explicat ella és que té una metodologia, metodologia molt bàsica eh, s'embala però després té tot una elaboració metodològica després dels cinc cursos és molt complexa perquè entres dins la vida del guerrer vas a Batrayana comences amb el, amb el budisme tibetà més profund Vull dir és un camí que pots anar de lo laic a lo religiós no? dir, i nosaltres només tenen aquest primer nivell de grup que és el que ell va voler creixés, és una cosa molt simple, no? Però sí que és veritat que la gent que practiquem és impossible no, només fer-se el matenat. Té, té un llibre? Sí, sí. té molts llibres. S en Tropez-ho no potser és molt famós per al materialisme espiritual, si el coneixeu? Sí, sí, jo els conec. Sí, sí. Jo, conec. Es, jo penso que ell és un senyor molt important. Jo, jo... És curiós que un doctor, fa un temps me'n vaig va vaig conèixer gent americana i tothom el coneix casualitat i va anar un món social i polític, no de meditació. Jo penso que és un home que ha fet teoria. Ell va fer una cosa que no ha fet ningú i és que va aprendre l'anglès i més a més va fer psicologia. Què va fer? Doncs pues quan feia la traducció, ho feia ja des d'Occident. Perquè ell, a més a més, va, fer, va tenir un accident que li va deixar mig cos. I allà va dir, deixo tota l'intenció religiosa i em torno fins i tot a Occidental. Es va començar a vestir d'Occidental, va deixar els hàbits i només ho feia quan s'amplia de cerimònia. No? I és que és un senyor que jo penso que a les seves ventades es que ha prioritzat molt i totes les corrents han eh, d'anar a per amb ell. Si vols aprendre el que ho és, eh. jo, jo he llegit el, aquests, potser no, però he llegit, sí. potser us ho recomano a tots que li ho perquè és probablement una de les, de les millors explicacions que hi ha a la, a la línia de Meditació, que jo m'ho anem. També hi ha un altre personatge, Francament molt. Aquest, aquest llibre concretament no m'ho vol dir, però em sembla que tinc el de la divina locura d'ell també. La logra s'aviduria. La logra s'aviduria, sí. això, perdó. I en tinc uns quants. Sí, la uns salut l'himnassa... Sí, justament està bé perquè és com, a mi que tot ella explica, aquesta... aquesta, aquesta la que, va crear, que va crear ella un cinc cap de setmana i això, a part de més informació, però ja... No, que és l'únic que i amb l'aprenentatge d'això mal, sí. ja no m'ho miraria jo. Sí. El Xàquien, el seu fill, té un llibre molt bo, que és el de La mente... Convertir la mente, la mente en l'estudiada. Sí, que és molt simple i explica molt bé el Xàma David Pesana d'una manera mutual, que ell no va ser capaç de fer-ho, però és un fill, el té com un salt i molt bé. Només però... no una cosa. Saps d'aquest llibre que tens d'anar al cafè? Com és que era? Que puguis entrar en el bar? Sí, perquè jo l'altre llibre tenia a l'audissea i és un llibre que s'estava ment molt que diu algú entra en un bar us ho dic perquè és una edició nova per la gent que vulgui iniciar-se res, perquè jo la Franca i s'ha posat de moda i el, el que jo escriu és un deixeble de mi. I com es diu aquest deixeble? Mm -hmm. no, no són aquests noms, perquè a més a més, encara que s'occidentalitzin, agafen el nom i eh, eh, saps que quan et fa budista donen un nom i agafen aquests noms tan complexos que no me'n Ja no me'n recordo del titre, o, eh, Per això li preguntava a ella per dir Sí, però eh, xati, ara no l'he deixat i ara no l'he sí. trobat. Sí. Jo faig una lectura, molt, estic molt tocada per Pema, la Pema Chodron, que és una monja budista també d'Axeble Vell que està als Estats Units, té ja 80 anys. Fins i tot ell ha donat instrucció al si va, el, el president actual d'aquest any, l'Obama. Em fa gràcia perquè se me'n del, del cap a l'Obama. Eh, és una dona que a mi em marca molt. I per nosaltres també és molt important la prima so. Penso que és una dona molt més arrelada a la realitat encara que en trompa. El ser don tampoc se li... però jo penso que és molt important la prima so donna com, com a persona que ens introdueix a, a la meditació. té llibres com empieza dondeon estàs, quan tot es donde derrumba, quan les coses et van malament, quan et sents por, és una dona que sap anar a explicar-te... Alguna se va a la discoteca, no? Com? Alguna se va a la discoteca. Hi ha algú que es diu així? no se'n va a la discoteca. Bueno, o se va a la juerga... No, la veritat és que no llibres que no, no. no. no. no que es poden explicar ara no, de meditar i, i els llegeixes, i llegeixes saviesa i, i, i et trobes amb coses que passen i que no saps explicar però que el llibre t'està explicant no, com conduir les pors, les amegues, les 50.000 o sigui, coses que, que van per aquí i allà t'ho va eh, posant a... i és, és una lectura molt agradable i que sempre t'ha... M'he vingut cap abans, el programa que puntualitzaves tu, que, que, que, que una, una, una frase o un roncos que es fa servir molt a la instrucció de la meditació és el, el estar atent i a donar-se. No? Veure aquesta diferència que també lliga amb la tècnica de la meditació perquè fet que estàs concentrat en la respiració estàs atent, i estàs atent, si estàs atent, te n'adones. No? Tu estàs en la respiració i t'agrada per el en la mesura que tu estiguis atent t'adonaràs de les coses no? i això sou si extrapoles a la vida real realment és com útil, no estàs com musculant aquesta, aquest contrast entre això que hi passa no? i és el que et permet després en, el, en un acte o serà que la decisió o veureu les coses una mica més d'aclargat no? perquè és el que està basat Tu, abans de veritat, ja, has parlat d'això de, de l'estar present, de la de... resta. Jo ja els conec. no, no ho conec, però ja m'ho oferim. Sí. Jo em sembla de del materialisme espiritual. Diria que és un tipus sí. de, la, de la divina. La loca, de la loca, tinc una altra que es diu Divina Cultura, que és una altra i llavors els confon sempre amb el món. Sí, sí. Més enllà de del materialisme ell va començar a detectar que nosaltres compràvem meditació, compràvem tranquil·litat, que no? s'ha de trobar, s'ha de comprar i vendre, s'ha de trobar. Tenim un web, després us, us passem. També teniu a que haver-t'ho parlant, que i ja no uh, uh, bueno, La informació està en molts idiomes de la xarxa, però n'hi ha un català i, i hi ha una mica molt resumit tot el que hem d'explicar-nos, sé així si ara amb, amb, amb una estoneta, i també un, un catàleg de llibres. El que passa és que ja n'hi ha moltíssim, no? nosaltres sempre recomanem. com de llibres bàsics, el de Shambhala del Tumpa i el del Sàquim, el Caritabans la Rosa, que és el convertit en el que entén, és, real, és com un ABC de, de, de la meditació, s'ha d'haver explicat. La segona part de Shambhala és el Sol del Gran Este, sí. és, és, els dos llibres bàsics, sí, sí. Shambhala i el Sol del Gran Este i el Sàquim. Us, us deixo aquí, deixo, per qui vulgui rebre informació, d'això eh, o de qualsevol cosa, us hi ho aquí i després, o de cosa que fem avui. Vull eh, mm -hmm. rebre informació d'això. Doncs. Mm -hmm. Deixo a l'inpostat de la guardiola i un boli. I podeu d'inscriure-vos una fulla d'oposició. Sí. Ah, una cosa que també un dia un instructor us ha de és que la meditació realment té molts obstacles, també molt curiós que tot el procés dels mestres i professors, quan ells han treballat la meditació, una de les coses que treballen també són els obstacles i els antidotos que els diuen ells. Per tant, una cosa que sempre parlem és dels beneficis, de les meravelles de la meditació té, que té, i la gent que la trobem, ho diem, però té molts obstacles. A vegades no i és que molta gent se es pensa que allà ja en prou, és un obstacle, a vegades no et vols assentar, bé, bueno, els obstacles molta gent que el vi, no? I és molt curiós, a mi sempre em frepa com els mestres tot això es coneixen i, i, i te van acompanyant, no? Te acompanyant amb aquest... Perquè no és tan simple aquest camí que entren, no?, de la ment és un camí que un acompanyant nosaltres ho fem a través d'un grup després la gent quan s'individualitza ho pot fer amb un mestre normalment a Sant Bala, el que fem és la gent que fa cursos que li recomana que trie un instructor una persona en la que pugui amb un email, trucar, qualsevol dubte perquè necessites algú que t'acompanyi perquè entrar en aquest camí és un camí transformador però no, no està avui pas de, de temps. És una mica espanyol, eh? Sí. De fet, sempre també estic molt en els obstacles, és on hi ha l'ensenyament, no? No pots agradar d'aprendre el mateix, no? Si no hi ha obstacles... No tens res, eh? res a... Ja. bé? Ja. Quina és? Un quart d'una. Un quart d'una. Un quart no, no. Sí, no? Sí, sí. Bueno, no, no eh, una pregunta o una altra vegada o una altra cosa? Sí. Un posa negre cap a P. El què? No, El dijous. Sí, sí. No. A, quarts de, a quarts de set i ja estem fent dues hores. D'acord que us he dit, la, la Rosa, fem minuts. O sigui, minuts a peu, caminant. No us hem explicat l'instrucció, però bueno, tenim dues Bueno, és molt semblant a la sentada, això no cal, no perquè quan fos l'hora veguéssim, un moment s'explica, però, minuts, cinc, de deu, vint, cinc, de deu i vint, no? sumes una hora de la sentada, a l'estona de la mateixa i al final, a vegades, molt sovint, no? doncs, intentem tornar a un espai on, on cadascú pugui parlar de la seva experiència de la meditació. És un, és un moment bo, per poder comparar, preguntar o, o, o plantejar els dubtes que van solucionar la pràctica diària de cadascú a casa. També us volia dir que a Europa, el centre més important és l'humor, que fa estados mínims de meditació, que va a tot tipus de persones, no necessàriament has de ser s'embaliat, totes que ve cada si ho heu sentit, a eh, dir-ho, que així això l'inca mai pronuncia bé. Però... Ho dic perquè si algun dia us plantegeu una meditació, nosaltres l'hem viscut, jo vaig viure dues setmanes que dues setmanes o un mes meditant el transformar transforma d'una manera impressionant. Clar, ah, perquè ja que no es preveu el bé. Sí, sí, de Moltes gràcies. Moltes gràcies. I verem unes llàssies a la fa a a la fa a la fa a la fa a la fa a a la fa un descans i una prova de cinc minuts i Ara, deixa'm si no. Sí, molt bé. Sí,